Він її тоді так ударив, що в неї стояло питання про операцію. І тоді б у неї на все життя лишився рубець на щуці. Але, слава Богу, обійшлося. Вікторія знову почала плакати, бо після того, як у мами нарешті благополучно закінчилася епопея з величною кісткою, вона прожила не більше року. Знову довелося поїти дівчину водою і валеріянкою, бо вона ридала мало не дублювати. Люся і Костик збагнули. Для того, щоб заспокоїти дівчину, треба відновити розмову про Бабу Марію та її здатність наводити смерть. Тим більше розмова була цікава. Віко, ти щойно казала, що твоя Баба Марія тебе дуже любила і хотіла тобі передати своє знання. Тим більше ти, як її прямий нащадок, повинна мати певні здібності до цього. Це не спадкується по крові. Це передається іншими шляхами, наприклад, народжені в ніч повного місяця, або ще є ознаки, я всього не знаю, повернулася до розмови Віка. Але навіщо вона вбивала б твою маму, якщо вона так довірливо ставилась до тебе? Тому що ми з мамою перестали їздити до неї, коли вона звела тьотю Марину. Ну і бабуся в тебе, не дай Боже, щоб така вирішувала твою долю. І я про те саме. Мене минулого червня так тягнуло до неї поїхати. Хотілося кинути все і приїхати до неї хоча б на день. Поговорити, розповісти, пояснити. Але ж були випускні іспити. Іспити до нашого університету, підготовка до Америки, а ще й нерви. А раптом об'явиться хтось із дідових спадкоємців. У нього ж ще є діти, крім мами. Не об'явилися? Та вони всі п'яниці, як і він. Тільки моя мама вийшла в люди з дідового притону. Вони не знають, що воно таке – претендувати на спадок. А може їм це хтось пояснить?» «Вже минуло півроку. Все, потяг рушив. Ми з мамою перехрестилися, коли ці півроку минули. Вірніше, мама ладна була усім поділитися, але не я». Згадавши лагідну і безпорадну вдачу своєї мами, Вікторія знову заплакала. І гості знову перевели розмову на бабусю Марію. А звідки ти знаєш, що твоя бабуся звела твою тітку? А Марина була дуже гарна. Я в житті більше таких не бачила. Тільки в кіно, і то не в кожному. А дядя Валера дуже пив. І Марина, ну, вона зустрічалася з барменом із автозаправки. Я сама їх бачила. І баба Марія наслала на Марину апендицит. Але ж твоя мама так не гуляла. Коли у твоєї бабусі таке гостре відчуття справедливості, то вона дуже не права, якщо зводила твою маму. А її чоловік, батько-батька, теж не гуляв. Ти ж казала, він пішов від неї. Так, він пішов від неї, але не до іншої жінки, просто пішов. Просто так пішов від жінки, з якою мав трьох дорослих дітей? Так, вона була директором лісокомбінату, весь час на роботі, а йому приділяла мало уваги. Мені бабусині сусідки це кілька разів пояснювали. Не дуже захоплюйся роботою, бо кінець кінцем утратиш чоловіка. Якби у них була дочка, яка пекла пироги і прала, може, батьків батько й тримався б дому. Сусідки самі не знали, чи судити його чи ні. З одного боку, вона батькові і правда ніколи чистої сорочки не подавала. А з другого боку, ви ж знаєте, що таке очолювати виробництво. Вона розповідала, що в них були такі технології, про які в радянські часи ніхто не чув. І вона вважала, що її чоловік мав це розуміти і не вимагати від неї пирогів і сорочок. Якщо вже вони поєдналися, то значить, щоб усе винести разом. «Скільки культурних іпостасей поєдналося в твоїй бабусі!» – захоплено вигукнув студент магістеріуму Костик. «Тут і прадавній український магічний матріархат».